Він увійшов до Лас-Вегаса, припустімо, що до Лас-Вегаса, нервово, поривно і стрімко, невисокий, метр шістдесят до метр сімдесят один зросту, жилавий, з наплічником, у сіро болотяній дорожній куртці, короткострижений, круглоголовий із залисинами, років десь так посередині між тридцяткою та сороківкою, кольор очей сірий. Я описую його так детально, тому що він завжди може трапитися комусь із вас. Ви його обов'язково впізнаєте. Це такий собі пересічний пасажир, який насправді лише вдає із себе пасажира, причому пересічного. Він увійшов настільки рішуче, що, можна було би сказати, увірвався. Якби двері до їдальні виявилися зачиненими, то він висадив би їх єдиним ударом ноги, такою нищівною була ця його рішучість. А за ним, як противага тій поривності та рішучості, тяглося несміливим підтюбцем трійко бомжів, старий. Молодший, утім, яка різниця, і баба з милицею. «За мною, панство!» – командував він. «Прошу за мною сюди, шановні!» Він оцінив порожню залу швидким пташиним поглядом, зупинився коло одного із сусідніх столиків, а всю свиту розпорядчими помахами рук спрямував до буфетної стійки. «Кожен вибирає і замовляє, що хоче, ясно?» Бомжі, досі не маючи певності у своєму щасті, таки зважились і попленталися до виставлених під склон тарілок зі зразковими порціями їдла. «Ей, пані!» – покликав зненацька він. «А ви куди? Вас я не запрошував, лише їх двох!» Баба на милицях спинилася на півдорозі. «Ідіть сюди, пані!» – владно зажадав він. Калічка слухняно посунула до нього, шморгаючи носом. «Ні!» – рішуче похитав головою він. «Вам я не візьму нічого!» «Чому?» – захнипала Калічка. «Чому їм, але не мені?» «Тому що в мене мати ще старіша за тебе, і їй ніхто нічого не дає просто так!» – злостиво відрубав він. «Тобі скільки років?» – запитав щойно Калічка Зарюмсела. «Шістдесят вісім, а моїй матері сімдесят дев'ять, ясно? І я сьогодні їду до неї. До батька на могилу, ясно? Помолитися і запалити свічку, ясно? А тобі шістдесят вісім!» Він злішав просто на очах. «Ей, панове!» – крикнув у бік двох інших. «Що так довго? Замовляєте чи що з вами?» Хочете, щоб я передумав? «За, за вже, вже замовляємо, пане!» Прошамкотів один з них і, вочевидь, зібрав усю свою волю, щоб глянути у вічі буфетниці. Вона поки що мовчки спостерігала, і те, що вона спостерігала аж так мовчки, не обіцяло нічого доброго. «Ну, чого розкисла?» Попер він тим часом на стару з милицею. Тяжко тобі, а моїй матері легко. Він сварився все голосніше, від чого та зарюмсала ще енергійніше. Граст, не плач, на якусь мить він полагіднішов. Іди, вибирай собі. Але при цьому вирвав у неї милицю. Здається, йому стало цікаво, як вона долізе до стійки доповзе чи не доповзе. Так, він грав. То була гра. Перший бомж. Тремтячим пальцем, вказуючи на тарілку, тихенько замовив порцію якогось їдла, на що почувся зимний голос буфетниці. «Сім п'ятдесят, попрошу!» Бомж розгублено хмикнув і озернувся на свого благодійника. «Па... пане... то його пане... гроші...» «Гроші?» – розлючено перепитав він, і жбурнувши милицю під ноги старій, метнувся до стійки. «Пані...» – крізь зуби звернувся він до буфетниці – Сверлячи її всю вовчими очима. «Цей пан щойно замовив страву. Подайте її!» Буфетниця не похитнулася. «А платити хто буде?» «Спочатку заплатіть!» «Що?» – вибухнув він. «Платити? Я буду платити, ясно. Але після того, як вони з'їдять...» «У нас так не буває», – ще твердіше заявила буфетниця. «У нас гроші сплачуються наперед». «Та що це за у нас?» – знову вибухнув він. «Що це за правила? Ви знущаєтеся? Я не можу платити за кота в мішку. А якщо ваше їдло геть не їстівне?» «Вас ніхто не просить його замовляти», – не здавала ані дюйма своїх територій буфетниця. Ситуація переходила з передконфліктної у відверто конфліктну стадію. Побутова сварка переростала у двобій деміургів. Найгірша халепа трапилася бомжами, які вже навіть хотіли було підвести цей шумок обережно чухнути з негостинного Лас-Вегаса чи, може, Діснейленду. Але він зауважив їхні капітулянські переминання і загорлав ніби штурмбанфюрер «Стояти на місці!» «Я нікому не дозволяв іти геть!» А тоді знову визвірився на буфетницю. «Пані, якщо ви жартуєте, то з мене досить, бо я не жартую, пані!» «Я не жартую також», – почув він у відповідь. Я не сумнівався, що в нього був як мінімум ніж. Буфетниця ніби між іншим потяглася до молотка для відбивання котлет. Саме в цю мить я, здається, допив до гущі на дні свою безконечну каву і, оминаючи скрилену стару, що вже знову спиралася на улюблену милицю, попрямував на вихід із того зачарованого Коні Айленду, згадав назву ЄС. Yes. Я не виключав можливості того, що якісь телепні... Телепні? Саме тут вирішили познімати свій недолугий сюжет для якого-небудь. Посміхніться, вас щойно зняли прихованою камерою. Проте я не хотів нікому посміхатися. Напевно, я й донині сподівався б, що саме так воно і було. Прихована камера, зйомки. Якби десь хвилин через вісім, переходячи з почекальні до головної зали, щоб у котре подивитися на табло... Я не побачив, як переді мною зненацька розступається пасажиропотік. Насправді він розступався не переді мною. Назустріч мені двоє дебелих охоронців у чорному вели по-під руки його. Третій крокував за ними з його наплечником у руці. Я щойно написав «Вели по-під руки? Ні». Не так. Вони скрутили йому руки за спину, від чого він сильно нахилявся вперед. На його великому і кислявому лобі надувалася жила, і він дірявив усіх зустрічних своїм сірим поглядом. Я озирнувся. На виході з вокзальних дверей він викрутив голову і озирнувся також. Я знаю, що він дивився на мене, запам'ятовуючи. Слідів крові на його болотяній куртці я не зауважив. Це дивне, анахронічне свято, пише Анджей Стасюк у поминальних днях. Воно зовсім не пасує до наших часів. Відвертає увагу від прагматичного повсякдення. Гаємо час, пересуваючись тисячами, десятками і сотнями тисяч Уж країна широка і довга, щоб відвідати закопані в землю останки тих, хто колись був із нами.